A VÍZ VÉRLÉ válik. A fiú még mindig úgy feküdt az ágyon, arcra borulva, mintha aludna. Jól hallotta, hogy nyílik az ajtó, de nem kelt fel. Robin, mondta csendesen az öreg. Peterson volt nálam, és rossz néven vette, hogy nem üdvözölted. Robin felült, olyan volt az arca, mintha nagy fájdalom gyötörni. Ne haragudjon, nem akartam látni senkit. Senkit? Jeff figyelmesen nézte Robint. Értelmes, jellegzetes férfi arca volt. Kiséki ugrós sűrű, engedetlenül kemény fekete haj, nagy, sötét szem, és széles, de nem csúnya, energikus száj. Talán ha ellenszenves, sápadt, bárgyú az arca, nem olyan szörnyű tény, hogy Sovány, de válasz, kisé túl hosszú termete még jobban aláhúzza ezt a szerencsétlen körülményt. Mi történt? A fiú összeszorult gégéjel tiltakozott, hogy kimondja, de kényszerítette magát. Megvertek. Miért hagytad? Gyáva vagyok. Felállt és járt egy pár lépést. Beteg vagyok, mert ez már nem is gyávaság. Ha bántanak, ha ütni akarok, megdermed minden izmom. Az öreg sokáig gondolkodott. Dere velem, mondta aztán komoran, és elindult. Robin követte. Abban a szobában voltak, ahol az imént Petersonnal üldögélt. Holzen meggyújtotta a lámpát. Őle. le! Mit akar? tudod az igazat. Talán jobb lenne, ha elhallgatnám, Mégis megmondom. Nem bírom tovább. Kihúzott egy fiókot és sokáig matatott mindenféle ócska között. Aztán egy régi múdi nagy ezüstórát vett elő. Felkattintotta a fedelét. Az édesanyád. Az órafedélbe kép volt egy finom arcú, szép, szomorú fiatal nő, karján kisgyerekkel. Robin különös arccal nézte. A gyermek az te vagy, két éves korodban. És ki volt az apám? kérdezte izgalomtól lüktető száraz Az öreg az ablakhoz ment, kibámult a csendes éjszakai tájra. Ki volt az apám? ismételte a kérdést türelmetlenül. Hozzám visszafordult, és keményen mondta. A tigris. Robin elhülten nézte a képet, a szép arcú nőt a gyerekkel. A tigris. Már régen csak a híre élt az államokba. Elfogták még, amikor Robin kisgyerek volt, de a híre még ma is friss. Legendás hírű rabló volt. Mondjon el mindent. Megteszem. Lehet, hogy nagyon megbánom majd, de most úgy érzem, hogy rosszabb, ha hallgatok és Jeff Olsen elmondta a történetet. Az édesanyjára tekintélyes Hiller nevű ügyvédnek volt a lánya. Hiller Bostonban élt, és két lánya közül az egyik Jack Rover neje lett. Jack Rover akkor örökölte a híres Rover gazdaságot, amely azóta is nevad a legszebb farmjának egyike. Rover elvitte nyugatra a feleségét, Lillian Hillert. A másik lány, Anna Hiller, utazott, hogy megismerje kisi a nyugatot. Mint nővérének a vendége követte Róvert és csapatát. Útközben Tigris és az emberei rajtuk ütöttek. Elfogták valamennyiüket, váltság díjat követeltek a hozzátartozóktól, és azt meg is kapták. De a Tigris beleszeretett Annába, és elrabolta. Valahol kikényszerítette, hogy összeeskessék Hüller lányával. Mások szerint Anna beleszeretett a fiatal rabló vezérbe. Ma már nem lehet tudni. Annyi tény, hogy a tigris nem követett el újabb gazdettet. Eltűnt, elbújt valamerre, és nem találta meg senki egy évig. A tigris nem rabolt. Más néven, messze Kalifornia északi vidékén telepedett le a feleségével, mint tisztességes ember. Csendesen élt az asszonynal meg újszülött fiával, de valaki felismerte, és elmordta Rovernek. A Rover átlovagolt Kaliforniába, és a jó útra tért rablón rajta ütött egy üldöző csapattal. Fred Norwich, Jimmy Hall és egy Waller nevű orvos vezették a csapatot. Fred Norwich és Jimmy Hall akkor szegény állítók voltak. A vérdéból gazdagodtak meg. Hiller a szenzációs újsághírek és a szemérmetlenül kíváncsi emberek elől elrejtette lányát a távoli Virginia államban. Anna csak ugyan megszerethette a tigrist. A férjéhez akart menni, a börtönbe. Erőszakkal lehetett csak otthon tartani. Ehhez nem volt joguk, mondta hevesen Robin, és a szeme szokatlan fénybehevült. Halára ítélték, de kegyelmet kapott, mert a kaliforniai két csendes évvel bizonyítva látták, hogy jó útra tért már, amikor elfogták. A felesége még a tárgyalás előtt meghalt. Robin felkatintotta az óra fedelét, és merev, fakó arccal nézte a finom vonású, szépnőt, aki a kisgyermekre mosolygott. Az anyja. Nem érzette ellágyulást, csak mintha egy nagy hideg kő feküdne a szívén. Folytassa, mondta csendesen. Nincs mások hátra. A gyermeknek élettem a gyámja, és ez a gyermek te vagy. Igyekeztelek úgy nevelni, hogy a vér vízzé váljék. Mert, tud meg, nem csak az apád volt rabló. A nagyapád, a dédapád, és minden ősöd az volt. Valamennyi olyan legendás bandita lett, amilyen ritkaság. Erő, vakmerőség, ész, idegvér, ügyesség, gyorsaság dolgába csodás hírük volt, és nagy kort értek meg, mert apád az egyetlen tigris, aki valaha rendőr kézre került. Ezért féltettelek. A tigrisek vére nem válik vízzé. Rettegtem, hogy egy napon kiült belőled. Örültem, hogy gyáva vagy. Nem tette helyesen, meg kellett volna mondania. -e. Azt hittem, jót teszek veled, amikor azt mondom, hogy az unokafivérem vérem árvája vagy. Még egyre feleljem, szakította félbenyersen. Az a kép, amit látok, sikítás, lövés, annak a napnak az emléke, amikor az apádat elfogták. Később még egyszer sikerült neki megszökni a börtönből, de cserben hagyta az ősi szerencse. Roverfarmly a környékén elfogták. Ott vadászott rá az üldözőcsoport, mert tudták, hogy az első útja lesz Roveren bosszut állni. Aztán következett volna Fred Norwich, az egykori csapdaállító. Backford Lane-ben, és utána felkereste volna bizonyára Jimmy Hart. De mielőtt még elérhette volna Rover farmját, urokra került, és arra ítélték. És miért tört rá Jack Rover akkor a tigrisre? Mert Szégyelte, hogy a a rabló. A fiatalember arca merev volt és gipsfehér. GPS-en cigarettázott. Azt hittem, ebegte a Vénkov hogy jobb, ha megóvlak a múltól. Viszont látásra hozzám, nem haragszom magára, mert jó volt hozzám mindig. Robi, hová mész? Nem tudja. Nem. Hát akkor megmondom. Kiszabadítom az apámat és elintézem a fennálló számadásait. Megölöm Rovert. Jó szakát! Megállj! De mire az udvarra ért, a fiú nyomába Robin már elvágtatott. Patterson a serif csodálkozva nyitott ajtót. Az ördögbe! Jeff, mi történt veled? Olzen sápat volt és remegett a keze. Beszélnem kell veled, Pet. Azt hiszem, nagyos követtem el. Vigyáll egykor egy pálinkát, hisz rossz rá nézni. Ozen reszkető kézzel emelte szájához a poharad. Beszéltem a fiúval, és egy bolond ötletem támadt. Ú, uramisten! Micsoda! Előbb tudd meg az előzményt! Én Anna Hiller rokona vagyok! Anna Hiller? A tigris felesége volt. Igaz, emlékszem! Miután Anna meghalt, akkor már az öreg Hiller nem élt. Én lettem a tigris fiának a gyámja. Magához vettem a gyereket. Robin a tigris fia? Hallgass végig. A tigrist meglátogattam a börtönben. Az volt az első mondata. Jeff Holzen, megszököm minden. És akkor megölöm Robert, Jimmy Hale, norwich -ot. De megöllek téged is, ha úgy neveled a gyerekemet, hogy meghalljam. Újabb pohárcával ivott, aztán rekedten folytatta. Akkoriban én messze innen, Missouri államban, Princetonban gazdálkodtam. A gyerek egy napon beteg lett, tüdőgyulladást kapott. Nem lehetett segíteni rajta, meghalt. Princetonban van eltemetve. Féltem nagyon az esetleg kiszabaduló tigris Akkor fogadtam örökbe a négy éves Robin. Waller orvos árvoságra jutott fiát. A gyerek árvaházban nevelődött. A körorvost a tigris hordája pusztította el, mert ő is Kaliforniába járt roverrel, amikor a tigrist elfogták. A szabadlábon élő rablók bosszút álltak, és megölték vele orvost. Az ő fia volt az örökbefogadott gyermek. Robint elhoztam ide velem, ahol nem tudják, hogy meghalt a fogadott fia, és Robin elfoglalta a tigris fiának a helyét. Hiszem, hogy nem követtem el büntemvel. N nem, de azért nem is tiszta a víz a pohárba. Ú, ma este jött egy őrült gondolatom. Hallgass ide! felnyög. Bántott a fiú gyávasága, mivel ön bizalmat beléje. Tudod jól, hogy mennyit fecsegnek átöröklésről. Gondoltam, az erőt ad majd neki. Azt mondtam, hogy ő a tigris fia. Megőrültél? Ne kiabálj pedig. Most már én is bánom. De azt hittem, nem lesz más következménye, mint hogy a fiú erőt érez magában, a vérben. Tudod, az átöröklés. Pokolba az átörökléssel, ilyet nem szabad csinálni. Mit tudhattam én? A fiú szeme fényleni kezdett. Gondoltam, mégiscsak visszaüti tankonort. Azt hiszi, hogy rettegett ősök természetét örökölte. Nem akartam mást, mint erőt és önbizalmat önteni beléje. És mi történt? Ó, oh, de bolond voltál, Ózom! Awesome. Elmeséltem neki a tigris történetét úgy, ahogy valójában megtörtént. Hogy Zsóval fogta el, és Fred Norwich, Jimmy Ha, meg a többiek. A fiúnak nyomban meg kell tudnia az igazat. Hol van? Ózom lehorgasztotta a fejét. Felejte, hülye, hol a fiú? Késő, már elnyargad. Hová nyargad? Kiszabadítja a tigrist. Mi? És megöli Rover, meg a többit. Dermed szünet. Ugráló, sárga petrólaumláng árnya remegett a falon és a mennyezeten. Aztán a sheriff megélénkült. Hé, Bob, Bob, te ördög a lovamat! Mit gondolsz, merre indult? kérdezte a sheriff Orzantón. Ha úgy van, ahogy mondta, akkor Denver felé, ahol az apja ül. Vagy fogsz Rover-t megölni. Azt mondom, Olzen, imádkozz, hogy utolérjük, mielőtt valami szerencsétlenség történik. Robin derék, jó lelkű fiú, és nem hiszem, hogy. Egy rémült vörös hajú lány jött lihegve. Mr. Petez, siessen! Szörnyűség! Robin agyonlőtte Tomkonort, Bill hughes és Peter Wyomingot.